Zdanje od kojeg ćemo se okoristiti, svoj život po njemu uskladiti i time ga popraviti, a doista je uzvišeni Allah sveznajući, svemogući i mudri. Dragi i poštovani gledalci, draga braće muslimani, sestre muslimanke, dobrodošli u još jednu našu i vašu emisiju u serijalu emisija Upoznaj svoju vjeru Islam. U našim prethodnim emisijama u ovom serijalu Upoznaj svoju vjeru islam govorili smo o propisima čistoće i sa Allahom dozvolom završili s tim propisima. Govoreći o propisima čistoće govorili smo o nekih desetak bitnih pitanja, o samoj vodi čistoće, kojom se postiže čišćenje, posudama u kojima se drži ta voda, šta je to sve nečistoća u šarijatu i kako, na koji način je otklonuti, kako obaviti fiziološku potrebu i očistiti se od nje, da bi čovjek nakon toga mogao uzeti abdest i obavljati namaz. Pa smo također govorili o samom abdestu i mnogim greškama koje pojedini muslimani čine dok uzimaju abdest. Zatim govorili smo o propisu mesh pomestvama odnosno potiranja po mestvama prilikom uzimanja abdesta kada dođemo do momenta da trebamo oprati noge a na našim nogama nalaze se mestva ili ono što zamjenjuje mestve govorili smo također o tayammumu onome što može da zamijeni abdest i gusul u nedostatku vode ili nemogućnosti korištenja vode zbog zdravlja, odnosno bolesti i slično. Također govorili smo u ovim našim emisijama o šerijatskom kupanju, kako na koji način se okupati da bi čovjek bio čist od dženabeta, žena od hajza, nifasa jeli, i slično. I također na kraju u našoj zadnjoj emisiji govorili smo o ovom pitanju koje je Kako smo rekli, više vezano za žene muslimanke, međutim i sami muškarci trebaju se upoznati s barem s osnovnim pitanjima haja odnosno menstruacije, nifasa, perioda nakon porođaja i također drugih načina, vidova, vrsta isticanja krvi iz žene muslimanke. Dakle zbog toga što svi mi muškarci živimo sa ženama, imamo kćeri i slično, pa je neophodno da poznajemo, dakle, barem osnovna pitanja vezana za haiznifas i istihazu. Nakon poglavlja o čistoći, slijedi u knjigama koje govore o propisima naše vjeredini islama, vjerskim propisima, slijedi poglavlje o namazu jer sve ovo prethodno o čemu smo govorili neophodno je da čovjek poznaje i u praksu sprovede tako bi obavio namaz čist jer je namaz posebno dijelo Allahu subhanahu wa ta'ala posebno drago Allah djelavala namaz je propisao Poslaniku Muhammedu s.a.v. na početku kada je propisao, propisao je 50 namaza u toku dana i noći. Ne da bi otežao, već iz razloga što Allah s.a.v. mnogo voli namaz. Za njega posebno nagrađuje. Želi da njegovi robovi, vjernici što češće komuniciraju s njim kroz namaz i sl. Zato neophodno je da svaki musliman i svaka muslimanka ljubomorno čuvaju ovaj vjerski propis, da čuvaju svoje namaze, da ih obavljaju na najljepši mogući način, da uživaju u svojim namazima dok ih obavljaju, da svoj rahatluk, smira svoje duše, slast svojih očiju, osiečaju unamas kako što je to činio i Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem na kakav način se i on osjećao pobegovorio pa wa juilet qurratu 'aini fi salah slas boga otra smiraj moje duše ja nanazim unamas govorio bi Bilal. Arihna biha. Arihna biha. o bilale uči ikamet za namaz, daj da klanjamo, uspostavljaj namaz, odmori nas njime. Da bismo odmarali u namazu, da bismo uživali u namazu, da bi naši najljepši, najslađi trenuci života upravo bili trenuci koje provodimo u našim namazima, trebamo se upoznati s namazima. Trebamo se upoznati sa samim propisom namaza, njegovim posebnim odlikama, vrijednostima, blagodatima, plodovima, rezultatima, kako bi nam namaz bio draži. Kako namaz ne bismo obavljali samo formalno, zbog toga što moramo i slično Sa svim ovim trebamo se upoznati, pa će uz Allahu dozvolu Allahu namaz imati drugačije mjesto kod nas imat posebno mjesto kod nas. Stoga, sa Allahom dozvolom u ovoj našoj emisiji govorimo o značenju namaza, o njegovim odlikama, vrijednostima, posebnostima, posebnim odlikama namaza, za razliku od drugih ibadeta, drugih ibadeta koji su također propisani vijenicima i vijenicama da ih obavljaju i sl. Pa tako, za namaz, Čak je to i nama poznato, u arapskom jeziku kaže se salat. Za namaz kaže se salat. U arapskom jeziku riječ salat ima značenje dove. Ima značenje dove. I upravo to i jeste cilj sorha namaza. Da tim namazom dovimo Allahu subhanahu wa ta'ala. Da tim namazom se približavamo svome gospodaru. Da tim namazom tražimo Allaha dželle ve aleh za dodvojstvo njegovu milost njegovu oprost pa kaže Allah subhanahu wa taala u suri teuva obraćajući se svome poslaniku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem kaže khud min amwalihim sadakaten tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli aleihim yuzmi iz njihovih dobara sadaku milostinju kako bi ih očistio njome. Odnosno, uzmi zakat, propisani, određeni udio iz njihovih imetaka, uzmi da ih time očistiš, njih i njihove imetke. Vosalli alejhim inna salate kesekanun lahum. Vosalli, primjećujete riječ salli, salat i sl. I uči dovu za njih, o Muhammede, jer doista tvoja dova će ih smiriti. Uči dovu za njih, jer doista tvoja doba će ismiriti, doista je Allah subhanahu wa ta'la onaj koji sve čuje i onaj koji sve zna. Allah, poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, rekao je u hadisu kako bilježi ima muslim, Iza du'je ahadukum fel jeđib, kada neko od vas bude pozvan na gozvu za sofru, kada vas neko pozove na, ruču, na ručak na večeru i sl. Neka se odazove zove, Fa in kane sa'imen fel yusalli atom inhan nemtiren fel je. Pa ukoliko neki od vas neko od vas bude postač Pozove se U ukoliko taj bude postač neka feljusolli neka klanja ne, neka uči dovu, neka uči dovu tom do mačinu koji ga je pozvao sebi na sohu a ukoliko ne bude postač onda neka je. Dakle primijećemo i u Koranu i u Hadisu darijjeć salat, ima značenje dove. Što se tiče šarijaskog značenja namaza, pod namazom misli se na obožavanje Allaha subhanahu wa ta'ala jednog jedinog određenim riječima i radnjama koji otpočinju sa tekibirom, a završavaju sa selamom i nazvan je namaz salatom zbog sadržaja i sadržavanja dove u sebi. Dakle, pod namazom misli se na obožavanje Allaha subhanahu wa taala jednog jedinog s određenim riječima i radnjama koji otpočinju sa tekbirom, početim tekbirom riječima Allahu ekber i završavaju sa selam. Spredajem selama na desnu ili lijevu stranu. Nazvan je namaz salatom zbog toga što sadrži dovu u sebi i zbog toga što je cilj namaza činjenje dove Allahu Subhanahu Subhanahu Wa Ta'ala koji je to i kakav je to propis namaza? Dakle namaz je zasigurno propisan, međutim je li stroga obaveza da se klanja ili se može šarati, ostavljati nije obaveza svaki namaz klanjati ni nikako obaveza joj samo lijepo može se musliman biti i bez namaza i slično, da vidimo dakle kakav je propis namaza kažu Islamski učenjaci, shodno kuranskim ajetima i vjerodostojnim hadisima Allahovog poslanika alaihi salatu sam. Kažu svi islamski učenjaci, jednoglasno, nema razilaženja među njima, kažu namaz je po Kur'anu sunnetu, jednoglasnom mišljenju islamskih učenjaka obavezan svakom punoljetnom muslimanu koji je umno sposoban. Dakle, svakom punoljetnom muslimanu i svakoj punoljetnoj muslimanki koji su umno sposobni, njima je namaz obavezan, strogo naređen. Namaz je, dakle, obligatna dužnost svakog pojedinca ukoliko je on punoljetan i umno sposoban. Dakle, i muškarcu i ženi izuzev žene u danima menstruacije i danima nifasa, odnosno određenog perioda nakon porođaja. Tada, u tim danima, ženi je strogo zabranjeno da obavlja namaz, jer u tim danima nije čista. Što se tiče kuranskih ajeta koji obavezuju na obavljanje namaza, obavezuju svakog muslimana i svaku muslimanku koja je u danima čistoće, obavezuju da obavljaju namaz. Pakaze Allah subhanahu wa ta'ala usuri al-bayyinah baitum ayatu wama umiru illa liyabudu allaha mukhlisina lahud-din hanifa wa yuqimi as-salata wa yatu az-zakata wazalika dinul qayyim ani imna rajana usim da allaha yadun yedino go bozaval da muvjeru ispovjedaju kako treba kao pravavi vjernici kao pravo vjerni I da namaz obavljaju i da zekat izdvajaju, to je prava vjera. To je prava vjera. Dakle, naređeno je da se Allah subhanahu wa ta'ala jedan jedini obožava i naređeno je da se namaz obavlja i da se zekat izdvaja. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri An-Nisa, 103. ajetu, Inna salate kanet alel mu'minina kitabem mevkuta, doista je namaz propisan vjernicima da ga obavljaju u određeno vrijeme. Doista je namaz strogo naređen vjernicima da ga obavljaju u određeno vrijeme. Dakle, strogo naređen da ga obavljaju i to dakle u određeno vrijeme. I brojni drugi kur'anski ajeti koji govore o obavezi obavljanja namaza za svakog muškarca i svaku ženu koja je dana u čistoći. Što se tiče sunneta, odnosno hadisa Allahovog poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve Oni su također brojni. Hadisi koji govore o obaveznosti namaza za svakog ponoljetnog muslimana i svaku ponoljetnu muslimanku umno sposobno je. Umno sposobno je. Pa kaže se u hadisu Mu'aza ibn Džebela, kada ga je Allaho poslanik sallallahu alaihi wa sallam poslao u Jemen, rekao mu je Allaho poslanik alaihi wa sallatu wa sallam ti narodu u Jemenu koji imaju knjigu, imaju znanje. Pa prvo čemu ćeš ih pozivati, neka bude svjedočenje da nema drugog istinskog Boga dostojnog obožavanja mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Ukoliko to oni prihvate, ukoliko ti se odazovu u tome, pa to prihvate onda ih obavijesti da im je Allah subhanahu wa ta'ala iftarala, propisao, stavio u obavezu pet dnevnih namazak. Stavio im je Allah subhanahu ta'ala u obavezu pet namaza da ih klanjaju u toku dana i noći. Pa ukoliko to oni prihvate, ukoliko ti se odazovu u tome, onda ih obavijesti da im je Allah iftarala propisao, stavio u obavezu da izdvajaju zekat koji se uzima od njihovih imućnih i daje se njihovim siromašnjima. Dakle, u ovom hadisu Mu'aza ibn Đebala, kada ga je Allahu uposlanik, sallallahu alaihi wa sallam, slavu kao pozivača da poziva druge ljude u vjeru, rekao je, poziva ih u la ilaha ila da posvjedoče da nema drugog istinskog Boga, da ostane u obožavanju osim Allaha subhanahu wa ta'la. Pa ako to oni prihvate, onda ih obavijesti da im je Allah stavio obavezu, propisao obavljanje pet dnevnih namaza. U hadisu Abdullaha ibn Omer, radijallahu anhumaa, Allaho poslanik alaihi salatu wasalam kaže Islam je sazdan, Islam je sagrađen, Islam se gradi, Islam obstoji na pet stvari. Na pet stubova svjedočenju da nema istinskog Boga dostojnog obožavanja mimo Allaha i da je Muhammed Allaho poslanik obavljanju namaza, izdvajanju zekata, hodočašćenju kabe i postu mjeseca Ramazana. Dakle, Islam je sagrađen, islam se temelji, jedan od stubova, čućemo u drugom hadisu posebnih stubova islama, jeste namaz. namaz. I shodno ovim šarijatskim tekstojima, a i brojnim drugim koranskim ajitima i hadisima, islamski učenjaci imaju jednoglasan stav da je obaveza obavljati namaz, da je obaveza klanjati danas pet puta. U toku dana, inači, dakle, sabah, podne i ikindiju, akšam i jaciju, klanjati je obaveza svakom punoljetnom muslimanu svakoj punoljetnoj muslimanki, koji su omno sposobni, izuzev da je žena muslimanka u danima hajda, odnosno menstruacije i nifasa perioda nakon porođaja. Dakle, namaz ženi muslimanki u ovim danima, danima menstruacije i porođaja, nifasa, periodu nakon porođaja nije obavezan naprotiv zabranjenje, jer je došlo u hadisu da je rekao Allahov poslanik alihi salatu Selam, doista žena kada dobije hajz ne klanja i ne posti. Dakle, na osnovu prethodnih kuranskih ajta, hadisa i govora islamskih učenjaka svima nama je obaveza klanjati. Svim muslimanima i muslimankama je obaveza klanjati. Kakav je to položaj stupanj namaza u islamu? Koliko islam vrđnuje namas? Koliki je udio muslimana u njegovoj vjeri koliki udio ima namas? Onaj koji obavlja namas koliko ima vjere. Ionaj koji ne obavlja namas koji ne planja ili šara koliko ima vjere. Kako islam Gleda na namaz. Dijelom mogli smo čuti iz prethodnih kur'anskih ajta i hadisa Allahov poslanika alaihi salaka. Međutim, poslušajmo još nešto. Daleko, daleko upečetljivije. Pa se kaže u hadisu Mu'aza ibn Džebela da je namaz stup vjere. Glavni stup vjere. Koji, ukoliko se sruši, sruši se cijela vjera. Kaja Allahov poslanika alaihissalatu wassalam Ra'su l-amri islam Ra'su l islam, -islam. Wa'amudu hussala Dla va svaki stvar Ili najbitnija stvar u životu jeste islam Najbitnija da budes musliman Astub te vjeri islama jeste damas Ra'su l-amri l-islam Wa'amudu Glavnina svake stvari je islam, a njegov stup, stup islama, jeste namaz. Pa ukoliko se taj stup sruši, onda će se zasigurno srušiti i islam. Zatim, namaz je prvo zašto će čovjek biti pitan na sudnjem danu i obračunavan. Kada je u pitanju čovjekov ibadet prema Allahu Subhanahu Vata'anu. Kada su u pitanju dobra dijela, koja je čovjek treba uraditi prema Allahu subhanahu wa ta'la, prvo zašto će od tih dijela biti pitan, biće će namaz. Pa ukoliko namaz bude ispravan, svra, sva ostala dijela će biti ispravna. Doći im, ukoliko namaz bude neispravan ili manjkav, sva ostala dijela će biti neispravna ili manjkava. Kaže se u hadisu Enesa ibn Malika radijallahu ta'lan, ta da je Allahov poslanik a.s.v. rekao, prvo zašto će čovjek biti obračunavan na sudnjem danu jeste namaz pa ako on bude ispravan ispravna će biti i ostala njegova dijela A ako on namaz ne bude ispravan neispravna će biti i ostala njegova dijela tako dakle, od našeg namaza ovisi cijela naša vjera odnosno cijeli naš život sva naša dijela koja smo činili tokom života zadnje što će ostati kod ljudi od vjere, jeste namaz. Zadnje, što će ostati kod ljudi od vjere, jeste namaz. Kako je došlo u hadisu Zajda ibn Sabita, radijallahu anda, je rekao Allahov poslanik, wasalam, prvo što će se uzdignuti od ljudi, to je od njihove vjere, jeste povjerenje. Izgubit će se povjerenje. A zadnje što će ostati kod ljudi od njihove vjere jeste nama, Kaže Allahov poslanika alaihi salatu wasalam. Kako biliš imam termizi, šehr Albanija, ovaj hadis ocijenuju je dobrim. Prvo što će se odignuti i uzdignuti od ljudi jeste povjerenje. Među ljudima prvo što će nastati od vjere, nestati od vjere jeste gubljenje povjerenja. Nestaće povjerenje. A zadnje što će ostati kod ljudi od vjere jeste nama Subhanallah. U hadisu se kaže zadnje što će ostati kod ljudi od njihove vjere jeste namaz. Kada nema namaza, onda nema vjere. Kaže prejasno Allaho poslaniti aleyhi salatu wasalam, zadnje što će ostati od, kod ljudi od njihove vjere jeste namaz. Pa kada nestane namaza, onda nema. Ljudi više nemaju ni vjere. Ljudi više ne vjeruju. Namas je bila zadnja oporuka Allahov poslanika alaihi salatu wasalam. Subhanallah, zadnji trenutke svoga života Allahov poslanik s.a.v. provodi postičući svoj narod, svoje sjedbenike da dobro čuvaju namaz. Da čuvaju namaz. Pa kaže se u hadisu Umu Seleme jedne od supruga Allahov poslanika alaihi salatu wasalam. Umu Selema radi anha prenosi da su zadnje riječi Allahovog poslanika, alaihi salatu wasalam, bile as-salā, as-salā, vama melekete imanuku. Namaz, namaz. Dobro čuvajte, namaz, namaz. Pazite na namaz, na namaz i na one koji su u vašem posjedu. Odnosno, pazite na svoje porodice, pazite na svoje supruge, na svoje žene. Allah subhanahu wa ta'ala hvali svoje robove koji obavljaju namaz i druge postiču na namaz. Podučavaju druge namazu, traže od njih da obavljaju namaz. Naročito, dakle, u kućani. Pa tako kaže Allah subhanahu wa ta'la za vjerov vijestnika poslanika Ismaila. Kaže, وَذْكُرُ فِي الْكِتَابِ إِسْمَعِيلِ إِنَّهُ كَانَ صَدِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولَ النَّبِيَّ Ispomeni u knjizi Ismaila. Doista je on bio od onih koji su istinito, iskreno ispunjavali svoje obećanja. Bili su istiniti, kada daju obećanje, onda ga ispune. I koji je bio poslanik i vjerovijesnik وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِصَّلَاتِ وَزَّكَاتِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْدِيَ I on je naređivao u svojoj porodici da obavljaju namaz i da izdvajaju zekat i on je kod svoga gospodara Allaha subhanahu wa ta'ala bio od onih s kojima je Allah subhanahu wa ta'ala bio zadovoljan i Allah subhanahu wa ta'ala bio je s njim zadovoljan. Na drugoj strani, na jednoj strani Allah subhanahu wa ta'ala hvalisi se onima koji obavljaju namaz i ustrajavaju u obavljanju pet dnevnih namaza, na drugoj strani uzvišeni Allah kori one koji zapostavljaju obavljanje namaza, odnosno odgađaju obavljanje namaza, kasnije ga obavljaju, ne ostavljaju ga u potpunosti. Večiga samo kasnije na izmaku namazko vremena obavdeli. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri Maryam: "Fakhalafa min ba'dihim khalfun adawu s-salata wattabu shahawati fasawfa yanqawun ghayya." Ina generacija dođoše zli potomci. Njih te dobre generacije smijeniše zli potomci koji namaz ostaviše. I za svojim požudama, prohtjevima, strastima kreniše, doista će oni zlo okusiti. Takvi koji samo odgađaju obavljanje namaza. Obavljaju ga na isteko namaskog vremena, takvi će zlo zasigurno kušati. Šta je sa onima koji nikako namaz ne obavljaju? Namaz je najveći temelj Islama nakon dvaše haleta. Čuli smo o hadisu Abdullaha ibn Omera radijallahu anhuma koji pripovijeda da je Allahov poslanik a.s. rekao Islam se gradi na pet stubova, na pet stvari, na pet temelja, svjedočenju prvi temelj, svjedočenju da nema drugog istinskog Boga mimo Allaha subhanahu wa ta'la i da je Muhammed Allahov poslanik na obavljanju namazan. Naobavljanje namaz. Allah poslalika, alihi salatu salam, odmah nakon dva šehadeta, kako mi to kažemo, kelime i šehadeta, spomenuo je obavljanje namaza. Allah subhanahu wa ta'ala dijela svojih robova, vjernika, koji će uspjeti spasiti se na sudnjem danu, na drugom svijetu, ahiretu uživati, vječno se nastaniti u džennetu, i to kakvom džennetu? Džennetu firdausu najuzvišenijem dijelu dženneta, Allah subhanahu wa ta'ala, kada govori o njima kakvi su bili, ispomne njihova dijela, prvo dijelo koje od svih tih njihovi dijela spomne, jeste namaz. I također, pred sami spomen dženneta Ferdeusa, odnosno na kraju, kada Allah subhanahu wa ta'ala završi sa spominjanjem njihovih dijela, kojima su se umilostivili svome gospodaru, zbog kojih im se Allah smiluje i uvede ih u džennet, na kraju opet uzvišeni Allah spominje obavljenim namazima. Dakle, spominje dijela džennetlije. Allah subhanahu wa ta'la odpočeo sa namazom i završio sa namazom. Pa kaže u suri Al-Mu'minun. Dakle, u prvih deseti dana izdajeta suri Al-Mu'minun, Allah subhanahu wa ta'la govori o tome. Pa kaže, kad aflaha Al-Mu'minun uspjeće vjernici ili uspjeli su vjernici, koji odmah kaže Allah subhanahu wa ta'la ta oni koji su svojim namazima skrušeni ne samo dakle da formalno obavljaju već koji su u svojim namazima skrušeni dakle odmah Allah subhanahu wa ta'la u drugom ajtu sure al kaže opisujući osobine i dijela stanovnika džanita firdevsa uspeci koji? oni koji u svojim namazima budu skrušeni da bi u devetom ajetu nakon spominjanja svih tih djela Jannat u devetom ajetu rekao valladinum ala salatihim muhafizun valladinum ala salawatihim muhafizun oni koji čuvaju svoje namaze i oni koji ljubomorno čuvaju svoje namaze ustrajavaju u obavljanju namaza šta će biti s njima jer oni će naslijediti aledhina jerithun al firdaus hum fiha khalidu ulaike humul varithun aledhina jerithun al firdaus hum fiha khalidu to su oni koji će zasigurno naslijediti firdaus u njemu će vječno boraviti Allah subhanahu wa ta'ala naredio je Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam da podstiče također svoje sedbenike na obavljanje namaza i svoju porodicu pa je rekao umur bis salati wastabir i postiči svoju porodicu na obavljanju namaza i na tome se strpi također kako islam gleda na namaz za ostavljanje na namaza islam šerijat Muhammed sallallahu alejhi ve nikome ne nalazi opravdanja Nije dozvoljeno ostaviti namaz, nije u kojem slučaju. Pa onome koji prespava ili zaboravi, naređuje mu se da onda kada se probudi da obavi namaz. Ili kada se sjeti propuštenog namaza, da ga naklanja. Kako je došlo u hadisu, Enasa Ibn Malika radijallahu ta'alan, da je rekao Allaho poslanika alihi salatu usl. Ko zaboravi da klanja namaz, neka ga klanja onda kada ga se sjeti nema nikakve druge otkupnine osim daga klanja u citatu kod imama muslima hadis Bejja Buharija Muslim citatu kod imama muslima stoji da je rekao Allahov poslanik alejhi salatu selam ko za boravi na namaz ili ga prespava otkupnina kako da se iskupi za taj prijestup jeste daga klanja onda kada ga se prisjeti dakle posebno mjesto u islamu pripada namazu zato trebamo savpoznati s namazom i ustrajavati u njegovom obavljanju. U našoj narodnoj emisiji također govorimo još o namazu, posebnim odlikama namaza za razliku od drugih ibadeta. Šta je to posebno kod namaza? Moleći Allaha subhanahu wa ta'ala da nam omili ovaj ibadet, da nam omili namaz, da ponizno i skrušeno stojimo pred Allahom subhanahu wa ta'ala danas 5 puta dnevno. Allah subhanahu wa ta'ala molim da nas podući propisima naše vjere, molim ga subhanahu wa ta'ala da nas učini njegovim iskrenim, istinskim robovima i iskrenim, istinskim sjedbenicima njegova poslanika Muhammeda sallallahu alihi wa alihi wa salam. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da oprosti meni vama, mojim i vašim roditeljima. اسفين بيرن سما مسلمان ومسلمان كما والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله واصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله الله الله, هو الله, هو الله الله هو الله الله هو الله الله الله